Ви слухаєте український літературний подкаст. Проект створено за підтримки компанії «Покідвок Інтернешнл» та «Обрій». З вами Ірина Славінська. Найцікавіші українські письменники читають найкращі фрагменти з улюблених авторів. Сьогодні Тарас Прохасько читатиме тексти Василя Стефаника. Василь Стефаник – видатний український письменник кінця 19-го, початку 20-го століття. Видатний майстер експресіонізму. Вже на початку 20-го століття його тексти перекладалися багатьма європейськими мовами. Про нього дуже добре говорили і писали Леся Українка, Михайло Коцюбинський, Михайло Старицький та інші сучасники. Ти, віджу, моцний, Газдо. Я моцний, не Боже. Я коня на плечі беру. Ти на добре трафив до мене. А натуру маєш м'яку? Я м'який, але злодія живого з рук не пускаю. То я маю вже тут загибати? Тарас Прохасько – сучасний український письменник, за фахом ботанік, земляк Василя Стефаник. Прозу Тараса Прохаська часто порівнюють із магічним реалізмом. Як зустрінуться між собою ці два таланти, побачимо сьогодні. Тарасе, а чому саме Василь Стефаник для початку? Ну, По-перше, Стефаника я вважаю одним з найкращих е, саме письменників, літераторів, новелістів. Такого рівня е, новелістики, як е, робив це Стефаник, ну, аналогу в українській літературі немає. Я не, не хочу сказати, що це найкраща новелістика, але нічого подібного нема. Це... Настільки якась така модерна, чиста література, що якщо собі ще подумати, що це робилося на початку століття, коли всі довкола писали страшенно нудзярні речі... І от тут така сила експресії і таке ну, довершене письмо, то стає дивно, що він взагалі з'явився. Ну і крім того, я виборов Стефаника ще з того огляду, що от однією з таких... Як би сказати, мінусів Стефаника загальноукраїнських є те, що він зловживав з точки зору інших регіонів, він зловживав покутським діалектом. Ну так, і через це пам'ятаю після кожної збірки Стефаника в кінці є збірочка такий, ніби глосарії слів, які розтлумачуються, так а я знаю, що я цим діалектом можу прочитати максимально зближено до оригіналу. І тому е, хай краще це зроблю я, ніж е, хтось би мав, хто не має нічого спільного з ним. Ну, ваші слова мене спровокували одразу на два запитання. І перше, воно ніби жанрове, бо я спочатку представила ну, те, що будемо читати Стефаника як оповідання, але це все ж таки новела. Взагалі, от, який оцей нюанс між оповіданням новелою? Він справді існує? Я, я точно не можу. Я взагалі слабий у жанрах, і я не можу навіть точно означати е, того, що сам е, роблю, що деколи є. Мені здається, що е, все ж таки новела, вона є більше, е, більше скажімо так, сценічною. Це є е, якийсь такий... Момент яскраво описаний тут і тепер зі всіма відчуттями, колізіями і все, що проявляється з попереднього і з майбутнього, воно все одно відбувається в той момент. А оповідання може собі дозволити якісь такі оповіді зовсім позачасові. Тобто, мені здається, в моєму розумінні новелу дуже легко інстинізувати. Ну, та, це такий ніби анекдот у сенсі французькому, тобто історія життя, яка от, да. показана. І друге запитання, ну, стосовно вашої першої відповіді, от ви говорите про рецепцію Стефанека як такої нудотини, власне, щось дуже не, не, нудного. Ні-ні, нопакі, я сказав, що... Ну, що традиційний ніби оце такий нудний Стефанек, але mm. для вас він зовсім не нудний. І тут ніби такі два підзапитання, чому Стефанек може здатися нудним і чому для вас він таким нудним не є. Він може здатися нудним. Я не знаю, як його тепер трактують, але, скажімо, підозрюю, що приблизно так само, тому що, наскільки я знаю, в школі все ще дуже багато цього радянських підходів. І в радянські часи Стефаник був як якийсь такий Класовий е, письменник, тобто е, він писав про біду, про нужду, і е, здавалося, тобто з тої подачі, скажімо так, критики е, виглядало, що нічого поза тим, що е, бідність і нещастя, Ну, нічого особливого у його оповіданнях чи новелах нема. Тобто, якби ці люди, з якими відбувалися ці історії, раптом стали ситі і багаті, то ну, не було би про що говорити. А насправді Стефаник абсолютно вічні сюжети опрацьовував і розказував такі речі, які... Стосується всіх, і е, то, що просто вони час від часу стаються збідними, це е, просто такі були реалії. Та, тобто, значить, Стефаник, він не просто такий в лапках класово правильний письменник, а щось інше. Які, взагалі, особливості письма Стефаника для вас є фірмовими? Тобто, щось таке, що одразу видно, о, Стефаник. Він умів страшенно реалістичну мову. Побудувати. Притом при тому тут не йдеться про е, діалект а про те, що е, він, от так, як е, скажімо, ну можна сказати таке про Довлатова чи про е, Шукшина тобто зовсім інша мова, зовсім інший час. Тобто в його фразі вона здається, що вона, що вона просто десь почута і записана. Хоча насправді аж так добре люди не говорять. Тобто це все ж таки є література, але вона настільки органічна, і, і кожна фраза в прямій мові, вона так багато несе навантаження, що от це відразу пізнається Стефаник. Но ну, просто це справді рідкість. Та? Ось такі от хороші діалоги в текстах, це не так часто трапляється. От переважно письменників Ходять в таку глибоку описовість, щоб не цитувати когось. Так, так. Це пряма мова, ці фрази, вони є дуже характеристичні. Це просто якісь такі цілі портрети. Так як добра фотографія, так можна от за одною фразою побачити життя, світ тої людини. І оце такий найголовніше. Ну, ясно, що надзвичайно надзвичайний лаконізм, мінімалізм. Ну, то ще Горький казав, це нам всім вбили в голову, що як страшно коротко і ще там, але коротко, це дуже важливо, пише ця людина. І оця е, стислість, вона нагадує е, ці всі побудова оповідання, новели, вона нагадує е, просто максимально затиснену пружину. Тобто вона зведена до максимуму ефективності. Ну, от, власне, про Стефаненко говорять, що він такий ніби український експресіоніст. Ну, не хочу порівнювати з кавкою, але місцями щось таке. Мінімум слів, але за цим мінімумом ховаються якісь такі штуки, які ніби сама уява, чи течара, чи домальовує. Е, ну, так. Е, він, власне, є е, фотографом геніальним. Він робить фотографії, за якими Ну, не в буквальному сенсі фотографії, це не є натуралізм, але та, як у добрих фотографіях за одним знимком можна собі уявити, побачити. Тобто ти знаєш, дивлячись на фотографію, ти знаєш сам. Починаєш розуміти, що ти знаєш, що є за краями, за полями. Ти знаєш, як ці люди встануть. Ти вже в тому, як вони там, наприклад, сидять, чи як вони там щось роблять, ти стоять, ти знаєш, вже відчуваєш, яка в них хода, який в них, куди вони взагалі можуть піти. Тобто є такі фотографії, які, власне, так дуже-дуже характеризують. І Стефаникові новели такі самі. Стефаник, насправді, якщо уважно подивитися, то у дуже багатьох місцях його бідні люди, його нещасні люди, вони є нещасні у багатьох сенсах. Тобто їхня бідність, їхня убогість вона є е, наслідком і виявом просто невлаштованості е, чи в голові, чи в житті. Ніби такі убогі духом, та? Та? Ну, бідні люди, як у Достоєвського. Вони, вони, вони якісь просто безпорадні. Е, і тому вони аж такі, ну, звичайно, є такий, е, такий галецький вислів, що е, чому бідний, бо дурний, чому дурний, бо бідний. Тобто воно все е, пов'язане між собою, але дуже часто це не є просто от така вроджена дані, що він має бути бідний, що це дуже часто ці люди прийшли до цієї бідності через свої кроки різні. І друге, що коли він вживає діалектизми, ну, не обов'язково дослуховуватися до кожного слова і робити собі якусь травму, що ой-ой-ой, я того не зрозумів у тій фразі. Тому що, насправді, це, це так як з говоренням до псів чи до котів. Коли, коли псове щось говориш, то він щось розуміє, але він не повинен розуміти значення кожного слова. Він розуміє емоцію, інтонацію, він розуміє мелодію фрази. І тому не треба собі робити проблеми з того, що, скажімо, якесь там слово є незрозумілим. Тобто дуже часто цей діалектизм Варто навіть не намагатися докопатися, що ж це значило. Якщо подача енергетична є відома, то тоді не потрібно цих лексичних тонкощів. Значить, за гласарі можна не тягнутися, можна просто слухати і насолоджуватись. Ми спробуємо зараз почитати ці фотографії і побачити Стефаника з незвичайного боку. Отже, Тарас Прохацько читатиме новелу злодії Василя Стефаник. Василь Стефаник – злодій. Посеред хати стояли два дуже моцні хлопи. Сорочки на них подерті, лиця покровавлені. Немає чоловіча тої гадки, аби я тебе з рук пустив. Супіли оба, були помучені і ловили в груди воздух. Коли постелі сперлася молода жінка, застрашена і заспана. Не стій, а піди зараз за Михайлом і за Максимом, та скажи, аби зараз прийшли, бо я злодія маю в руках. Жінка вийшла, а вони лишилися. Це якби лучив на слабого, та й взяв би за життя коло власної хати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 Тікай тепер, як можеш, я тобі нічого не скажу. Мовчали довго. Тусклий каганець не міг продертися через темряву по кутах, а мухи почали гудіти несміливо. Та затамуй собі кров, чоловіча, бо вся вітича. Дай мені води, Газдо. Дам тобі води, кріпися, бо не знаєш, що тебе чекає. Довга мовчанка. Ти, виджу, моцний, Газдо. Я моцний, небоже, я коня на плечі беру. Ти на добре трафив до мене. «А натуру маєш м'яку?» «Я м'який, але злодія живого з рук не пускаю. То я маю вже тут загибати? Або я знаю, це ти твердий, це м'який, як і ствердий, то можеш вітримати». І знов те, що запанувала в низькій хаті. «Затимуй собі кров. нащо? аби гірше боліло, як меж бити, кров то я сама біль. Як я вже буду бити, то мусить боліти, хіба без дух спустив. А Бога не меш боятися?» «А ти, Бога, боявся, як із комору? Та там увесь мій добиток. Та якби ти був, то то забрав, то ти б мене навіки вічні скалічив. А чому ж ти не лізеш до багача, але до бідного? Пропало, нема що говорити. Бий та дай мені спокій. Певно, що буду бити». На долівці зробилася калюжа крові. «А як ти маєш сумління, Газдо, то не забий мене потрошки, але озми то поліну та бахнеш ще так по голові, як по ногах, та збудешся клопоту, а мені легше буде?» Тебе хотів відразу? Чекай, жди, годи, най люди прийдуть. То ти хочеш добрим сусідом бай зробити? Вже йдуть. Слава, йсу, навіки, Слава. У вас Георгію, Георгією щось зновилося? Та, зновилося, прийшов гість, та й треба його приймити. Нема балакання, що треба. Максим і Михайло заступили цілу хату. Головами досягали стелі, а волосся їм досягало поперека. «Сідайте та вибачайте, що зупсував вам ночі». «Та ото це він на землі?» «Він. Хлоп, як звір, Мали сте труду до стазаків лізся до хати. Дужий, як тото -то дуже, але на душу його трафив. Тазаки, що куди буде, то сядьте за стіл та й гостя просіть». Георгій вийшов і за хвилю приніс бутлю горівки, солонину і хліб. «Та чого не берете його за стіл?» «Каже, що не може встати. То я поможу». І Газда взяв злодія по підпахі і посадив за стіл».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 «Георгію, що ти хочеш з ним робити? Люди, спам'ятайте його, він хоче чоловіка вбити!» «Жінко, я виджу, що ти боївся, та ти собі піде до мами, переночуй собі, а завтра прийдеш!» «Я не вступлюся з хати!» «Томер з нами горів купити, але не вівкай, бо спарю! Лізь на піч та й спи, або дивися, або як хоч!» Вона ані рухнулася від печі. «Баба бабав, Георгію, вона боїться, як жит! Бійки, не дивуйтеся!»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 «То давай нап'ю, але п'ять порцій на раз. Пий, а як нам забракне, то ще пішлемо». Наливав одну по другій і випив шість. Потім пили Михайло і Максим. Закусували і знов пили. «Михайло, скажи нам, чоловіче, відки ти забрів у наше село? Це ти близький, це далекий? Я зі світа. А як ти, це нашої мужицької ложи, це міщанської, це панської? Бо інакше до тебе застосуємося». Мужика то так б'єси. За три рази любши долумадити по голові, скільки раз по лиці, аби впав. Бо мужик твердий, до нього треба твердо братися. А як він під ногами, то легка робота. А пан аріхтуєся знову на іншу моду. Люшні не показуй, бо мре відразу. Але пужином на страж. А як він делькотить по цілім тілі, то дай у морду два рази, але також не дуже. Пан вже під ногами. Походи трохи по нім, минуту-дві, та й готовий. Ребра потерті на форост, бо то біленька кістка, як папір. А жида береш за пірший вогонь запейся. Він скаче, плює, корчиться, як пружина. Але ти на то не дивишся. Лише закладаєш великий палець меже два малі й дюгом його попід ребра. Все дюгом. Все легка бійка, але болюча дуже. Газде тяжко тупо засміялися, а Михайло встромив голову поза Максима і чекав, що йому злодій скаже». Ну, до якої віри пристаєш? То, до таке, що як ви п'єте горівку, то ви мене жадним способом живого з рук не пустите. Правду кажеш, біг мене правду, за це ті люблю. А заків б'єте, то дайте ще горівки, найнап'юся, аби не знав коли і як. Пей, на таке діло пей, я не бороню, але що ти на мене лучив, бо дай тебе Бог скарав. Мо, я твердий, я камінний, тебе з моїх рук ніхто не вірве. Злодій випив ще п'ять келіжків. Бийте, тільки хочете, я вже злагоджений. Чекай, бре, добре, ти вже контентний, але ми ще не контентні. Ти по п'ять, а ми по одній. Як тебе здогонимо, почнемо говорити. Михайло дивився дуже весело. Максим якусь думку мав, але боявся її виявити, а Георгій був неспокійний. «Виджу, люди, що буде біда. Уступив би все геть, але щось ні до нього тягне, ланцугами тягне. Гай-гай, пиймо, закусюймо». «Газдо, дайте най вас поцілую в руку», – сказав злодій до Максима. «Ов, чоловіче, ти дуже боївся, о, це не файно. Бігме вас не боюся, бігме, і сто раз забожуся, що не боюся. А шо ж?» «Мені легко стало на душі тепер, та я хочу цього Газду в руку поцілувати». Він сивий чоловік, міг би бути моїм татом. Чоловіче, лише мене, бо я м'який на сумління. Я не хочу, будь собі без мене. Але дайте руку, бо гріг мати мати. Я хочу вас поцілувати, як рідного тата. Я палком м'який, чоловіче, не цілуй мене. Михайло і Георгій аж роти порозявляли і горівку перестали пити. Наїжали чупер і своїм рукам не вірили. Тумана пускає, що він хоче? Ти не боже, такого способу трібує же... «Ми й на це не вчені!» Максим витріщив очі, як баран, і не розумів, що діється. «Зміркував, що я м'який, зараз угадав!» Говорив, аби оправдатися перед Михайлом і Георгієм. «Дайте, дайте газ до руку, але зі щирого серця, бо як вас поцілую, то мені буде легко. Я виджу, що вже мені не ходити по світі, та хотів би мвід прищитися з вами. Ти не цілуй, бо я геть взнікну, я тобі і так простю». Але я вас дуже прошу, дуже, бо я дуже тяжко буду умирати, бо я ще нікого в руку не цілував, аби ні, ніби так із серцем. Я не п'яний, бігме, ні, але я так хочу. Тихо, мій, не ж не підходи подалеко, бо як у гатю, та й не дригнеш. Коли ви гадаєте, що дурю, а я бігме, правду кажу, я, видати, як напився горівки, та й мені отак утворилося в голові, що я маю згинути і цього газду в руку поцілувати» аби мені Бог гріха зменшив. Та дайте руку газду, кажіть, найдасть. Що це ж чоловік від мене хоче, коли я не порадю, бо я жилістий такий, що я не годен того стерпіти?» Максим не знав, де подітися, що з собою робити в таким клопоті. Він стидався, як дівчина. В нікого все таке. Все він у людей на посміховиську така натура пасхудна. Та ви знаєте, що як я трохи горівки нап'юся, то й плачу. Та же знаєте, було мене так і суда не кликати, бо я, знаєте, такий як прєдиво. Злодій хотів взяти Максимову руку, аби поцілувати. Це злодій хоче штуку в нас зайти. Ідіть Максиме, геть від нього, вступіться. Давайте горівки Георгію пиймо з по три, аби раз дістали їдь, сказав Михайло.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 Злодій прилип до руки, а Максим кліпав очима так, якби хтось його раз по разі бив по лиці. нікому ніколи не варт бути, бо м'який чоловік не здалий до нічого». Михайло розставив всі пальці в руках і показував Георгіві. «Мой-мой, такі дужі, такі лакомі бійку, що раз лакомі, де ймуть та з м'ясом вирвуть». А Георгій нічого не говорив, лише заєдно плював у долоні і наливав горівку. Доста вже небо, доста, досто, пусти, на я собі йду, бо тут нема Бога, я на таке не можу дивитися. Вітягни руку з пазухи, не облапуйні, пусти, бо мені такий встит, що не знаю, де подітися. Я ще хочу образ цілувати, я ще хочу поріг, я хочу всіх, всіх, де хто є на світі, кричав злодій. Жінка зіскочила з печі і втекла. Михайло вийшов із за стола темний і п'яний, як ніч. Георгій стояв і нагадував собі, що він мав щось зробити. Максим, ви мені з хати шуруйте, аби я вас тут не видів, бо вб'ю як горобця. хай забирайтеся. Я піду, Георгію, я вам не кажу нічого, але ви не гнівайтеся, бо ви знаєте, що я м'який чоловік. Мені так здається, що гріх будете мати. Я собі йду. Ідіть, ідіть, бо ви не хлоп, а зальопана баба. Та я то кажу, що я не до него. Я... Максим піднісся і вийшов поза стола. Будьте здорові та й не бануйте, бо я, як казав, казав якийсь, не до сего. Злодій один лишився за столом, блідий трохи, але веселий. А ти війдеш зі стола, це треба ті війти Я не віду, я виджу, що не віду, бо я маю тут під образами сидіти. Ой, війдеш, бігме, мене ми будемо просити. І кинулися на нього, як голодні вовки. Який ж такий психологічний трилер, я би окреслила цей жанр замістовував. Взагалі отакі от тексти легко читати в голос. Ну, я не сподівався, насправді, що... Тобто, тяжко читати в голос, бо є кілька персонажів, і треба якось вибрати інтонацію. Я підозріваю, що я не справився досконало з цим, бо якось на звук би треба було ну, придумати кожному якусь певну інтонацію, але... Ну, я мала на увазі інше. Мала на увазі от ага. Стефаника, на вашу думку, простіше і ну, затишніше, якщо це слово підходить взагалі до письма Стефаникам. Краще читати текстово, лише очима, чи все ж таки промовляти? Оце текст вимагає промовляння в голос, чи ні? Мені здається, що тут можуть бути різні е, нюанси. І що читаючи, можна Одні речі якось глибше е, відчути, а слухаючи інші речі. Тобто універсального е, е, якогось такого засобу нема але. Якщо є нагода зробити і так, і так, то не варто від неї відмовлятися. А я пам'ятаю, Олег Шанкаренко читав оповідання Вані Валеріана Підмогильного, теж доволі таке жорстоке. Ну там теж йдеться, власне про насильство, про агресію, про чому там агресія дітей маленьких, бо тут хоча б дорослі такі дядьки кремезні. Ну але, взагалі, в будь якій такого роду історії де є така оця кров і так далі, і ці жорстокі прояви завжди є щось глибше. Ну тобто, це ж не ну, мочіливо заради мучілива, все ж таки. У цій новелі Злодії Василя Стефаника. Який цей підвал, який підтекст може бути, якщо він є? Йдеться тут не про, власне, це бажання насильства чи бажання агресії, яке, зрештою, також є дуже природнім. І, е, власне, е, коли Стефаник писав такі речі про людей, то він не уникав того, що є людським. І він... Бо звичайно, що бажання зробити комусь боляче, воно також є природнім, і воно в дуже багатьох людей є більше чи менше потамоване, і не розуміти того, що так є, і це природньо, в когось то дивно. Але тут більше йдеться про так званий порядок, про закон і про... Абсолютно е, відданість, закостенілість чи, е, чи, як би тепер сказали, стеоретипність думки. Або, ще би можна сказати, принциповість, або ще якісь інші речі. Тобто, люди знають, що злодія треба покарати зрештою, тепер також злодію карають, просто в інший спосіб. Е, от, і оце, що е, зло, гріх повинен бути покараний, е, бо інакше е, все сі розсипе, бо інакше не буде сі, все тримати, бо мусить бути лад. І е, отут тут виявляється, що е, одні до цього ставляться, е, до цього насильства, вимушеного насильства. Е, в когось є інтерес до цього, е, що він хоче е, показати, що Є правда на світі, і є право, і він е, має цю місію, це право, цей лад е, дотримати. Хтось е, раптом каже, що він ніякий, і він би готовий був простити, і в кожному разі цей Максим забирається з цієї ситуації, бо він просто знає, що він такого е, не зможе забити людину. А хтось до цього дуже, знову ж таки, як до чогось вимушеної роботи ставиться нейтрально. Але основне у них всіх є не злість, не запал, навіть не якісь якийсь такий... Запах крові, коли вже веде, а просто переконаність в тому, що на світі має бути лад. Ну, Таталя, тоді ну, мені в голові особисто тримається певна така асиметрія. От мені з позиції сьогоднішнього життя якось важко уявити, що злодія карають аж так на смерть. Потенційні каратори, ну, власне, один з них жертва цього злодія, вони виступають в ролі такого мало чи не бога, які, ну, чи богів радше, та, які самі вирішують забрати життя чи не забрати життя. І, власне, оця грань між ну, злодією між можливістю вижити і можливістю бути вбитим дуже тонка, власне. Вона залежала від цієї м'якості, і газди, її якості його колег. Ну, як ви, взагалі, ставите до цього конфлікту? Що ви про нього можете сказати? Це не надто жорстоке покарання для злодію. Ну, звичайно, що це жорстоке покарання, але, знову ж таки, е, йдеться про лад. І завдяки такому ладові е, злодіїв було дуже мало. І е, всі знали, що красти не тільки зле, а ще й дуже небезпечно. Ну, тобто, е, я, е, я, звичайно, не за те, щоб таке робити. Е, зрештою, ви добре зауважили, що вони, знаючи, що вони будуть бити, вони ще не переконані, що вони повинні скарати нас смерть. Тобто, як вийде? Вони знають, що вони от будуть вкладати е, свою всю е, щирість, це биття. Ну, а там вже, може він якось і оклигає, а може – ні. Зрештою, мені так само несправедливим, ну, тобто, так само жорстоким здається, коли злодії сидять на сім років, наприклад, в тюрму. Тобто, у цім всім правосудді будь-якого гатунку е, нема адекватних е, Речей. Чи, скажімо, відрубування руки, там, популярний е, засіб стосовно злодії, чи е, 7-8 років позбавлення волі, чи от таке катування, воно е, все не є адекватним. І я не знаю, е, це вже якісь культурні речі, тобто хто що приймає, і йому здається, що це є краще, це є ріпше, так як він підтримує цей світовий лад. В цьому також є якась певна особливість Стефаника, що він показує е, от такий доведений до найбільшого примітивізму, скажімо так, цей закон. Ну, власне, це таке доволі голе, та, практично гола, практично голос сцена, якщо говорити театральними словами. Та, от, що там пляжка горілки, стіл, долівка, лава газди і злодій. Ну, щоб закінчити, ну, я би пропоную трохи відволіктися від тексту. От припустімо, що десь в світі існує людина, яка ніколи не читала Василя Стефаника. І от зараз вона послухає, як ви читали, і захоче взяти до рук тексти і почитати. Які настанови читання Стефаника ви могли би дати? От як його не злякатися, а як прочитати його ну, задоволенням? От як його і за що можна полюбити читачу Неофіту? Мені здається, що добре якраз собі Вдатися до такого уявного кінематографа чи театру. Тобто, якщо це е, уявити собі просторово, то, що читаєш, а не е, як сам тільки текст, чи як слова, які звучать у внутрішньому вусі, то бачиш, що це... Просто чудесний алгоритм до того, щоб моделювати собі якусь цю уявну сцену. Тобто її дуже легко, дуже легко уявити собі цих людей. Ну і е, друге е, таке, що потрібно собі пам'ятати, що оцей момент, це є життя тих людей, ну, в кращому разі, день чи півдня, що... Е, Помимо якогось антуражу там, чи реалій, там завжди на першому місці є якісь почуття, емоції, які видаються тій людині єдино можливими в даний момент. І просто пам'ятати про те, що так само як кожен з нас, так само як я, маю свої емоції і розумію їх. Так само я можу допустити, потрібно допустити, що хтось має якісь інші емоції і принаймні прийняти те, що так і є. І третє, це то, що кожна з цих сценок, кожна з цих оповідань Стефаника, вони ще мають таку силу, що вони є певним часовим таким, так би тим місцем, де з посудини в посудину, отче з місткості в місткість перетікає пісок у годиннику пісковому. Тобто, варто собі уявити, що це не на порожньому місці ця історія. Тобто, подумати про те, що ці люди довго йшли до, цієї, до цього моменту, і подумати також про те, що на цьому на останньому слові світ не закінчиться. І більше того, навіть от в даному випадку, навіть якщо якщо вони вб'ють цього чоловіка, то як вони далі будуть? Вони будуть жити далі з цим. І їм не буде легко, тому що вони є все ж таки віруючі, вони думають про Бога. І рано чи пізно це вбивство їх буде мучити. Ну, одним словом, що за кожним з цих історій, з кожних цих сцен, оповідань є час перед і час після. Тому, я думаю, це ще одна причина взяти тексти Весаря Стефаника, почитати їх, послухати читання Тараса Прохаська і собі щось думати, можливо, дозволить трохи краще зрозуміти людей на землі. Твори письменників, що ви чули в цьому подкасті, незабаром зможете легально завантажити в онлайн-магазині «Обрій Стор» за адресою «стор.обрій.ком».